Не треба бути детективом, аби збагнути, що сьогодні саме найзручніша пора для того, щоб його не порушити. Проводжаючи Галю, вони двічі проминули її будинок. Це тривало і тривало. Вони навіть встигли відвідати музей Лесі Українки. Екскурсоводка була в натхненні, і дівчина Галя... Не змогла приховати сльозу. В мене проблема, сказав він. Я маю каву не крьоніш, не сихару, інтригував він магічними словами. Не плаця дьоро чи чибо, а справжнього монарха, але того, що волокнисто молотий. Що значить волокнисто? підвела каламутні очі Галя. Ну, це коли боби рвуться, а не розтираються. Виходить геть інша структура кави. І Роман видбув з рюкзачка чарівне пуделко. І хоч він був герметичний, з геть откачаним повітрям, ніздрів неї тіпнулися, неначе наче однавали аромату. Яка структура? Продовжна. Провадив він і зробив жеста, наче вирішив заховати принаду. — Не нести ж її до кав'ярні. — Знаєте, — склала вона рукави Светра до докупи, — тут поруч є таке місце. Словом, я тут недалеко живу. — Да, — майже сказав він здивовано, — не тому, що давно про це знав, а тому, що не сподівався так швидко поспішав уперед, вібруючи відчуттями. Правда, далі кухні його не пустили. «Безлад», – куцу пояснила вона. Монархічний дух увійшов у посткомуністичну дійсність. Цей перший подих гермопакунку не з віковічного склепіння. Всі археологи знають таке потойбічне відчуття, яке триває завдовжки з подих, потім ще раз, коли зіймається піна в джезві. Підступний роман, наче ненавмисних люпнув нею на розпечену комфорку, аби кухонька стала тіснішою. Сновагали слова, і вони користувалися деякими з них. Галина зачинила квартирку Аби аромат тривав міцніше, і вони, тамуючи останній подих, допила й перекинула на блюдце посудинку, то побачила продовжну структуру, яку, було обіцяно, не змогла приховати захвату від власника пакунку. Потім вона не знала, що наступна філіжанка буде підступнішою бо не дасть запалити цигарку, аби не урвати дух м'яності, тому що третя кава має бути міцнішою за попередні, аби смак не вменшався. Доки долоні їхні, пройняті цим теплом, не зустрілися, і навіть там відчули пульс, який вже не належав каві, коли стіни, а особливо підлога, там стали тісніші за обійми. Тоді він не звернув увагу на філіжанки, з яких вони пили. Лише за другим візитом побачив, що геть не такий, як у кав'ярні абзац. Щоразу свої перекинувши, вона, помилувавшись, виносила за межі кухні туди, куди його не впускали. Слава Богу, археологічного спальника саме вистачало, аби висталися на підлозі кухоньки квартири готельного типу. Дуже зручно і для того, аби концентрувати там кав'яні пахощі. Це знаєш, шепотіла вона, як в розкопі, коли отбиваєш засипану землю то на глині, на материку можна помітити відбитки пальців тих людей. Та невже, зрадів він. І що ж ви з ними робите? А нічого, була відповідь. Засипаємо назад. Він аж підвівся на лікоть. Їхні філіжанки, перекинуті на тарільці, стояли поруч і достигали для ворожіння. Як це назад? «Та за одними лише напілярними лініями можна про тамтих людей, – він кивнув у минуле, – розповісти більше, аніж за вашими знахідками. Егешечки, пробували. Не виходить. Що не виходить?»